«Ух ти!» – за дверима задзвонив телефон. «Що це за псих дзвонить у такий час?» – здивувалася Нілі. «Напевно, помилились номером». «Я зніму». Ганна пішла до апарату. «Привіт, дівчина!» – пролунав у слухавці щасливий голос Елен. «Елен, що сталося?» «Елен!» – вигукнула Нілі у відчиненій двері. «Боже мій, ти не жартуєш? Треба ж, як ти швидко сходишся!» Ось захотілося просто зателефонувати і побажати добраніч, привітно продовжувала Елен. Я роздяглася, випрала панчохи і трусики, намастилася кремом, уклала волосся і ось лежу в ліжку. Ганна уявила собі Елен, що блаженствує на своєму широченному ліжку і мимоволі здригнулася, стоячи в загальному коридорі. Але незважаючи на те, що поруч крутилася Нілі. Стоячи над душею, цікавість здобула у ній гору. «Елен, ти сказала, що сама переш собі панчохи і труси?» «Е, та ти жартуєш», – прошепіла Нілі. «Звичайно, сама», – відповіла Елен. «Чесно, ще моя старенька привчила мене. І хоча в мене є служниця, я роблю це щовечора, перш ніж лягти спати. Напевно, це в мені ірландське від Олірі». «Це твоє справжнє прізвище?» – Нілі не витримала. «Зараз повернуся. Накину махровий халат, якщо ми збираємось базікати. Тут собачий холод?» – вона втекла до кімнати. «Ні, справжнє Локлін», – відповіла Елен. «Шотландська кров у мені тече, французька та ірландська. Але я змінила Локлін на Лоусон. Мені здавалося, це краще виглядатиме на афішах». «Ти кажеш так, ніби завжди знала, що твоє ім'я з'явиться на афішах. А ти що мені не віриш? Я вже із десяти років співала на благодійних концертах. В шістнадцять почала брати уроки співу. А через два роки мене вже почали прослуховувати на пробах. Отримала маленьку роль та пісеньку в одному бродвейському шоу. Відгуки в пресі були захоплені. Всі були вражені, але тільки не я». Якби я не вірила, що співаю диявольське добре, то не стала б пробуватися на ту роль. Значить, у тебе ніколи не було неприємностей і ніколи не доводилося шукати роботу? Вона добилася всього відразу. Нілі вже повернулася, загорнута в теплий махровий халат, гризучи хромке печиво. Ось чому вона так по-сволочному і ставиться до таких, як я. Не знає, що це таке пробивати собі дорогу у житті. — Ні, я досягла цього легко, — продовжувала Елен. — Припускаю, що так легко виходить на у всіх. Але якщо у людині щось закладено, вона свого доб'ється. І крапка. У когось часу піде трохи більше, але якщо в комусь дійсно щось закладено від Бога, він не загубиться в цій сутичці. Терпіти не можу будь-яку дерьмовську балакнину про тернистий шлях на вершину, який раз у раз чую. Про всі ці таланти, що не можуть пробитися. Щоб пробитися, потрібно більше, ніж просто добрий, сильний голос. Чорт подери, співати можуть багато дівчат. Сама чула співачок в оркестрах, які заробляли всього 75 доларів на тиждень, а голос у них був кращий за мій». Але їм не вистачало цього. Ганна переступила з ноги на ногу і її забило від холоду. Своє пальтована залишила в кімнаті Нілі. «Елен, мені потрібно лігти. Тепло відключили, а я мерзну. Я зачекаю. Але я не можу. Я маю на увазі... Телефон. Що, провід короткий? Телефон висить у загальному коридорі. Що?» «У коридорі. Я ж винаймаю мебльовану кімнату. Свого телефону я не маю. Та ти жартуєш. Хочеш сказати, що носиш на пальці камінчик за політ за 10 шматків, а телефону в тебе немає? Де ж ти живеш, чорт забирай?» «На 52-й стріт. Якраз біля магазину Леон і Еді. Але ж це брудний район», – вигукнула Елен. Тут і голос змінився. «Ах, та якого біса? Ти ж скоро заміж виходиш. Але як ти можеш жити без свого телефону у кімнаті?» «Та він мені і не дуже потрібний». «Ну заради Бога!» – догани долину глипазихання і широдіння газети, що розгортається. «О, я бачу, про мене тут дві колонки!» – промовила Елен сонним голосом. «Гаразд, ангел мій, іди, лягай спати!» Заходь завтра на репетицію після роботи. Загалом, я закінчую працювати досить пізно і відразу ж мчу додому переодягатися для побачення з Алленом. Так, це б краще, маю на увазі, переодягнутися. Ти справді дуже приваблива, Ганна. Але це твоє пальто зі стоячим коміром і офіційний костюм з тві, твіду одягати не треба. Запам'ятай, Найголовніше на світі – це, щоб у тебе була людина, яка тебе любить. Одягайся для нього. Я подзвоню тобі завтра на роботу. слухавці клацнуло і почулися часі гудки. Ганна повернулася до Нілі, взяла своє пальто та сумочку. Нілі провела її до дверей. Я чогось не розумію, Ганно. Якби не чула власними вухами, ні за що не повірила б. Вираз її обличчя змінився. Але я все одно стою на своєму. Від неї всього можна очікувати. Нічого подібного. Сьогодні ввечері вона веселилася. Вона і справді така самотня. І їй сподобався Джіно. Ось, значить, у чому тут річ, вигукнула Нілі. Вона просто використовує тебе, щоб роздобути Джіно. Це неправда. Вона була зі мною привітна і дружня ще до того, як я домовилася про зустрічі з ними. Запросила мене до себе додому. Нілі посміхнулася. А може старий бойовий кінь потягнув на ще на старості років? Нілі! А що? Таке трапляється. Знаєш, деякі з цих великих зірок, особливо бабусі на зразок Елен, які люблять займатися сексом, ну ось... Вони сильно переживають, що мужики перестають їх помічати, і перемикаються на жінок, щоб отримати насолоду. В одному нічному клубі з нами виступала одна з гасла кінозірка, то вона... «Нілі, Елен абсолютно нормальна!» Нілі позихнула. «Окей, тут я з тобою сперечатися не буду. Усі надти добре знають, як вона за мужиками ганяється. Завжди цим відрізнялася». Тому від неї перший чоловік втік. «Іди додому!» А вона займається цим із одним ганстером, з яким ще раніше плуталася. Нілі, це неправда. Вона любила першого чоловіка. А Ганна, я там сиджу і тріплюся з дівчатами днями безперервно. Всі знають, що за часів сухого закону вона співала у притоні Тоні Лагете, де потай подавали спиртне. Закахалась у нього, як шалена, а він італієць та католик та дружина та семеро дітей. Трахкати він то її, звичайно, трахкав, але не більше. Коли до неї прийшов успіх у її першому шоу, з'явився Генрі Беламі і змусив її попрощатися Естоні. Вона ставала надто знаменитою, і якби дружина подала до суду, це могло б зіпсувати імідж Елен. У неї почався довгий роман з Генрі, але потай вона все одно спала з Тоні. Це було всім відомо, крім Генрі. А він продовжував вести її справи, робити її зіркою та мільйонеркою. Потім Тоні завів собі іншу, і Елен розлітилася. Так, що вийшла заміж за першого ліпшого, за того самого художника. Притонів зі спиртним на той час вже настало, а Тоні відкрив якийсь дорогий заклад – ресторан італійської кухні. А Елен понагодилася привозити туди цього художника та обійматися з ним у всіх на очах, щоб Тоні ревнував її. І видно це спрацювало, бо одного чудового дня художник заявляється додому невчасно і виявляє там таку зворушливу сценку примирення двох старих друзів – Елен і Тоні. Він залишив її але колишнім так і не став. Одружився ще раз, але спився. «І звідки тільки ти викопала всі ці байки?» «Історію Стоні я знала давно. Та ти що, варто комусь згадати ім'я Елен, як одразу кажуть. А, та сама баба, що Стоні плуталася. Ну, а про Генрі Беламі та про чоловіка дізналася від хлопців з шоу. Кожен знає. Кожен, сердито перебила її Ганна. «Знає це так само, як і ти, з І подібно до цього кожного, ти теж передаєш одну і ту ж історію кожному зустрічному і поперечному. І так, як снігова куля. А ти сама там була? І взагалі сама бачила Елен і Стоні разом? Я говорила з Елен. Я знаю, як вона ставилася до свого першого чоловіка. Розумієш, Нілі? Звичайно». Часом Елен дещо вульгарна. Я думаю, що оскільки вона так швидко досягла успіху, їй просто не вистачало часу, щоб її манери стали на рівні з її талантом. Він підніс її на вершину слави, але в душі вона так і залишилась дівчиськом із Нью-Рошеля. І вона лише напускає на себе жорстокість і грубість, щоб оточуючі не завдавали їй болю. «Ну, гаразд, здаюся», – сказала Нілі. «Вона чудова, мила, і якщо справа, схоже, йде до того, що ви станете нерозлучними подружками, і ти єдина людина, яка її розуміє, то чому б тобі не сказати їй, як талановита твоя друга після неї найкраща подруга?» «Дивишся, візьми і підкине мені кілька номерів у цьому шоу», – Ганна посміхнулася. Нілі. Краще за тебе самої це ніхто не зробить. Ну, ясна річ. Чудово розумію. Зберемося теплою кампашкою втрьох і побалакаємо між нами, дівчатками. А чому пи ні? Нілі, підійди завтра на репетиції до Елен. Скажи їй, що ти моя близька подруга. Ну, звичайно. А чому ні? Та тому, що ніхто просто так не підходить до Елен, щоб поговорити з нею. А ти візьми та підійди, і, можливо, будеш приємно здивована. Ну, ясна річ. Може проконсультуватися в неї як панчохи прати? Яким порошком? Люксом чи айворі? А якщо вона відчуває від цього задоволення, я з радістю дам їй кілька своїх трусиків, які б не заважала випрати. На добраніч, Нілі. На добраніч, Ганна, я серйозна. Якщо ваша чудова дружба і справді триватиме, і якщо з'явиться можливість, замовте за мене, Слівце. Спробуй, ну будь ласка. Так, таку компанію з чотирьох персон пересічної я б не назвав, сказав Джордж Белоуз, кладучи Ганні на сіл ранкову газету. Ганна з цікавістю почала розглядати фотографію, зроблену попереднього вечора в Марокко. Елен виглядає гротескне, Джино посміхається на весь рот. Обличчя Аліна увійшло до кадру не повністю. Сама ж Ганна вийшла білішою, але просто миловидною. Вона напнуто посміхнулася. «Хто цей Нік Лонгворд?» – запитала вона, читаючи залишені її на селі записки. «Власник одного з першокласних будинків моделей у Нью-Йорку». «Хіба Лонгорд пропонує тобі роботу?» «Не знаю. Я тільки но увійшла і виявила у себе на століці записки із проханням зателефонувати йому. Так дзвони прямо зараз, не відкладаючи. Ти ж природжена кеннеться, Та ти, мабуть, все одно стала б нею. Від долі не втечеш». Він глянув на її перстень із діамантом. Телефон на її столі задзвонив. Джордж помахав їй рукою та пішов до себе в кабінет. Дзвонив Ален «Ну як? Відійшла після вчорашнього?» «Насправді було здорово, правда?» – радісно сказала вона. Услухавці мовчали. Ален на силу вірю, що не дочув. Мені Ален Лоусон сподобалася», – насторожено уточнила вона. «І що ж тобі сподобалося? Її тонкий гумор?» Її поведінка справжньої леді? Знаєш, Джина теж нестерпне у великих кількостях, але я змирився з цим і терплю його. Він мій батько, але Елен, мені подобається твій батько. Ганно, тобі зовсім немає необхідності, звічливості кривити душею. Я завжди вважав, що родичів людина собі не обирає, але друзів вибирати зобов'язана. Ален. Те, що ти говориш, жахливо. Чому? Я просто говорю чесно. Якби я познайомився з Джіно, і він не був би моїм родичем, я вважав би його крикливим і неприємним у спілкуванні. Я можу захоплюватися його діловими якостями, так само, як я захоплююсь талантом Елен на естраді. Але щодо спілкування, я цілком можу обійтися без них обох. Коли ми з тобою одружимося, у нас веде зовсім інше коло спілкування, коло людей, що стоять. — Сьогодні ввечері я поясню це тобі краще. У голові у неї молоточками застукав пульсуючий біль. — Аллен, я зовсім не виспалася. Давай перенесемо сьогоднішню зустріч. Після роботи хочу піти додому і одразу лягти. — І це також нам треба обговорити. Скільки часу ти ще чіплятимешся за цю роботу? До самого нашого весілля? Але я хочу працювати, Ален, і я не хочу виходити заміж. Я ж сказала тобі про це. Він видавив із себе короткий смішок. Ти справді втомилася, гаразд. На один вечір я тебе відпускаю. Але, Ганно, я розумію, що сам обіцяв напідганяти підганяти тебе, проте ти все-таки... «Починай думати про одруження. Тільки думати. Це все, що я прошу». День тривав страшенно повільно. Знову зателефонували з дому моделей Лонгворта. Ганна відповіла, що перспектива стати однією з їх манекенець її не спокушає. Так, вона подзвонить їм, якщо колись передумає. Після обіду з'явився Генрі. Вона принесла пошту йому до кабінету, але він зрушив усе у бік. «Сідай!» – він закорив цигарку. «Ну що ж, відгуки про шоу Еда Холсона ми отримали хороші. Але з цим сучим сином хоч варто кричи. З його участю у шоу чи з ним самим?» Ганна відкинулася на спинку, шкіряно... на спинку шкіряного крісла, притулилася до підголівника і помасажувала собі скроні. «Із самим Холсоном!» «Що накажеш робити, якщо твій клієнт – алкаш?» Генію, чорт би його забрав. Але алкаш! Він скрушно похитав головою. Напився в устілку відразу біля вистави. Після вистави, прямо на очаху спонсора. Мені, звичайно, довелося вдавати, що нічого подібного з ним жодного разу не бувало. 20 тисяч на тиждень, а він нажирається прямо перед спонсором. І мені ще пощастило, що він тримався у рамках пристойності. Варто йому напитися до непростойності, а він починає обзивати всіх оточуючих жидівськими облюдками. «Навіщо було мати з ним справу? А ти підрахуй, скільки становить 25% від 20 тисяч доларів на тиждень, і отримаєш відповідь на свої запитання. До того ж, він справді справжній талант». Друга я вибираю за принципом «подобається мені людина чи ні?» Клієнта ж за принципом «талановита вона чи ні?» Біль розлився по всій голові. Пульсуючі молоточки стукали десь позаду очних яблук. «Напевно, важко бути цілісним у всьому», – стомлено промовила Ганна. «Це немає нічого спільного із цілісністю особистості. Тут потрібна цілісність бізнесмена, ділова хватка». «Відбираєш найкраще, а твої почуття вже не, бер... не беруться до уваги. Варто тільки почати слухати голоси серця, а не розуму. І ти загинув». Зателефонував його особистий телефон на письмовому столі. Гало? О, привіт, Люба. Як у тебе справи?» «Так, звісно, бачив. Ти виглядала чудово, крихітко». «Звісно, сидить прямо тут». Він простяг слухав Кугані. Та запитливо подивилася на нього. «Це Елен», – пояснив він. «Привіт», – пролунав у слухавці радісний голос Елен. «Як почувається наша працьовита дівчинка?» «Трохи втомилася». «Я теж. О десятій треба було вже бути на репетиції. Просто взяла перерву на п'ять хвилин. Знаєш що, сьогодні ввечері у копі прем'єра якогось нового шоу». «Я зателефонувала Джіно, запропонувала поїхати туди в чотирьох, і він охоче погодився. Потрапимо на другу виставу, тоді і ти, і я встигнемо трохи подрімати після обіду». «А Елен у курсі? Звідки я знаю?» Елен помовчала, потім у слухавці знову пролунав її голосок зовсім молодої дівчини. «Ти хіба не хочеш у копу, Ганно?» е... «Так, мабуть, це буде чудово. Особливо, якщо я спочатку трохи відпочину. Звичайно, і одягнися порядніше, там усі будуть роздягнені. Ти маєш на увазі довгу сукню? Ні, просто коротке, ошатне. І, будь ласка, хутряну накидку. Ту з верблюжа і вовни, у жодному разі. У мене є чорне пальто». Ганна раптом звела очі. До кабінету входив Лайонберг. «Чудово! Так, а коли приїдеш додому, виявиш маленький подаруночок від мене». «Подарунок? Але навіщо?» «На щастя! Ну все, мені час! Біжу забити гроші!» У трупці почулися часі гудки. «Ганна! Нова подружка Елен Лоусон», – пояснив Генрі Лайону. Той сів у крісла, витягнувши ноги. «Ганна у нас – самої доброї новоанглійської породи. Вона встоїть!» Ганна втомлено посміхнулася. «Я вже втомилася всім повторювати, але так вийшло, що Елен Лоусон мені справді сподобалася». «І чудово!» – Бадьора промовив Генрі. «Елен потребує справжньої подруги. На мою думку, в глибині душі вона дуже самотня». Лайон засміявся. О, Елен, що не сезон, то нова подруга». А справжньої не було жодного разу, – стояв на своєму Генрі. Більшість жінок прагнуть використати Елену в своїх цілях, а потай за очі висавити її у смішному світлі. На вершину слави вона злетіла надто швидко і просто не встигла вивчити всі ці дрібні хитрощі. Добра половина дівчат у цьому місці починає свою артистичну кар'єру, не маючи ні смаку, ні гарних манер. Але вони засвоюють та переймають їх у роздягальнах кардебалету від інших дівчат, дізнаються, які книжки треба читати чи говорити, що прочитала, як одягатись. І на той час, коли вони досягають успіху, всі гострі кутивник вже вирівняні, згладжені. А Елен цілих два роки витратила на те, що спивала у притоні. Вона не навчилася нічого такого і після першого свого шоу злетіла вгору зі швидкістю ракети. А будь-кого, хто очолює список хітів, люди завжди приймають таким, яким він є. Одночасно Елен стала надто знаменитою і яскравою фігурою, щоби хтось наважився давати їй поради, як одягатися і як розмовляти. Всі добродушно посміювалися над її вульгарною промовою, даючи їй зрозуміти, що вона в неї, мовляв, дуже колоритна. «Не кидай її, Ганно! Їй потрібна така людина, як ти!» На столі Генрі задзвонив службовий телефон. Секретар сказала йому в слухавку, хто говоритиме. Генрі кивнув і передав слухавку Ганні. «Аллен!» «Я поговорю з приймальні», – поспішно сказала вона. Генрі махнув рукою. «Кинь, тут усі твої друзі!» Вона взяла слухавку, відчуваючи на собі пильний погляд Лаяна. «Для того, щоби спокійно повечеряти зі мною, ти надто втомилася», – лунав у слухавці крізь потріскування голос Аліна. «А зараз мені кажуть, що ми всі збираємось у копі». «Це Елен із Джіно домовилися», – несміливо пояснила вона. «Розумію. Мені легко відмовити, а ось Елен сказати ні, ти не можеш». Прийшла в захват від того, що зі знаменитістю познайомилася, то чи що? Аллен, я зараз у кабінеті містера Беламі. Якщо ти не хочеш, нікуди не підемо сьогодні. Ні, почекай хвилинку, я не збираюся з тобою сваритись. Ми йдемо. Задзвонив особистий телефон Генрі. Ален, давай договоримо пізніше. Вибач, Ганно, розумію, ти працюєш у Генрі, а Елен його клієнт але після сьогоднішнього вечора давай позбудемося її. Якщо тобі потрібно зустрічатися з нею, ходіть магазинами, обідайте разом, але з мого життя її прибери». Генрі тримав свою слухавку на відльоті. Мабуть, дзвонила Елен. Елен, побачимось увечері». Вона поклала слухавку. Генрі простяг їй іншу. «Схоже, нам доведеться найняти для неї особистого секретаря» підморгнув Він Лайону. «Гей, яка у тебе адреса?» заспівала на тому кінці дроту Елен. «Мені вона потрібна?» «Щоб тобі доставили мій подаруночок на щастя?» Ганна назвала адресу. «Чорт, немає олівця. Стривай. «Елен, – квапливо сказала Ганна, – запитай у Нілі Ахара. У кого?» «У Нілі Ахара. Вона у вашому шоу». «Ми з нею живемо в одному будинку. Вона дасть тобі адресу». «А де вона у нас зайнята? У кардебалеті?» «Так, спочатку вона мала виступати в гаучерос». Настала невелика пауза. «Ах, ця! Вона моя дуже близька подруга, Елен. Їй лише 17 років. У шоу вона лише танцює, але вміє гарно співати. Вона справді дуже талановита». «Окей», – бадьора відповіла Елен, – «візьму адресу в неї. Кажеш, вона гарно співає, так? Може, я щось улаштую для неї?» Вона потрапила в неприємну переробку, але я до цього жодного стосунку не мала, чесно. «Ну, гаразд. Може, зумію щось зробити зараз. Мені тут спала на думку. Одна ідея». Ганна повернулася за свій сіл і вся поринула в роботу. Коли робочий день нарешті добіг кінця, голова у неї, як і раніше, розколювалася надвоє. Приїхавши додому, вона швидко піднялася сходами, мріючи про те, щоб одразу ж забратися під ковдру та заснути. Двері в кімнату Нілі були відчинені навстеж. Вона вилетіла на майданчик і рушила заганою вгору сходами. «Я дуже втомилася, Нілі. Поговоримо потім». «Та я ненадовго». Хочу лише подивитися на вираз твого обличчя, коли побачиш подарунок від Елен. Він у тебе у кімнаті. Я прямо з репетиції зателефонувала сюди господареві, щоб він відімкнув твою кімнату. Увійшовши до себе, Гар... Ганна озирнулася. Вона ніде не побачила ні пакета, ні ящика, ні взагалі чогось нового. Ось. Нілі тріумфально показала пальцем на розхитаний нічний столик. Ганна тупо дивилася на блискучий чорний телефон. Вона сплатила установку та внесла абонентську плату на два місяці наперед. Сказала, що за два місяці ти швидше за все вже вийдеш за Аліна. Але я не можу дозволити мені робити такі подарунки. Слухай, вона вже все зробила. Не знаю, Ганно, ти, напевно, чимось зачарувала її. «Яка вона була мила зі мною сьогодні, коли я сказала, що я твоя подруга?» Однак, побачивши усмішку на обличчі Ганни, Нілі категорично відрізала. «Але це нічого не змінює. Все одно я вважаю її стервом». Вечір, проведений ними в копі, був майже точним повторенням попереднього. Увага всіх була прикута до Елен. До її різкого, пронизливого сміху, до її галасливих крикливих привітань, які вона відпускала всім, кого знала, до Джино, який у всьому підтакував їй, постійно підливаючи виїкелих шампанське. Схвильована і зігріта особистою увагою Елен до себе, захмеліла від двох келихів шампанського, Ганна почувала себе цілком повноправним членом компанії старих добрих друзів. Ален весь час тримався відсторонено і замкнуто. «Спочатку завеземо Анну», – оголосила Елен, коли вони нарешті посідали в лімузин. «Так, я живу ближче», – квапливо погодилася Ганна, уникаючи зустрічатися очима з наполегливим поглядом Аллена. Коли лімузин зупинився біля її будинку, вона вискочила з нього, не чекаючи, поки водій і... вийде і відчинить її дверцята. «Не виходь, залишайся в машині», – сказала вона Алену, морозно. І помахавши рукою, вона швидко збігла сходами, відчуваючи на відстані, як Ален невдоволено стискає зуби. Його невдоволення було очевидним навіть у вечірній на Півтемряві. Через 20 хвилин задзвонив її новий телефон, немов новонароджений, що сповіщає про свою появу на світ. «Першою довелося підвестися мені», – почула вона привідний голос Елен. «Не розбудила?» «Ні, але я вже лягла». Вона явно наслужувалася таким комфортом. Навіть у Лоренсвілі мати телефон біля ліжка вважалося нечуваною розкішю. «Ну що, здорово сьогодні повеселилася?» «Просто чудово!» Один із найкращих вечорів у моєму житті!» «Так», Елен помовчала, потім сказала голосом, що змінився. «Ганно, Джина, у мене нічого не вийде!» «Йому було дуже добре!» Щиро заперечила їй Ганна. «Але він навіть не спробував поцілувати мене на прощання!» Плаксивим голосом поскаржилася Елен. «Після тебе ми відвезли додому сина!» Я була впевнена, що жінка попросить дозволу зайти до мене випити. Я притулилася до нього і сказала, що в морозилці є пляшечка «Дімберіньйон». Але коли під'їхали до мене, він тільки поплескав мене по спині і сказав «На добра ніч, Люба». Ну, Ганна ніяк не могла знайти потрібні слова. Це говорить про те, що він відчуває до тебе повагу. «Кому потрібна повага? Мені потрібно, щоб мене трахнули!» Хоча Ганна не змогла придушити вигук, що вирвався з неї здивування. Елен продовжувала своє. «Послухай, Янголядко, коли поживеш і побачиш з моє, тоді дізнаєшся, що єдине, чим будь-який мужик виявляє свій інтерес, це коли він лізе на тебе». «Не може бути, що ти це серйозно, Елен». Все якраз навпаки. Ось саме, навпроти моєї дупи. Як же він його виявляє? Ну, ходить з тобою скрізь, проводить з тобою час. Тобі з ним буває цікаво. Смієшся? Чи що? Я вважаю так. Раз мужик б'є під тебе клини, то йому не терпиться забратися з тобою в ліжко. Навіть цей покідьок – «Ред Інгрем, мій останній чоловік, що ти думаєш?» «Заліз на мене першого ж вечора, як ми познайомилися. Після весілля запал у нього трохи згас. Ну там, три-чотири рази на тиждень. Потім раз на місяць, а потім взагалі нічого. Остадія я найняла приватних детективів і дізналася, що він зраджує мене. Але, Елен, я зустрічалася з Аліном мільйон разів». І він ніколи не дозволяв собі нічого такого. «Та вже мені можеш не заливати!» Пауза, що виникла, стала майже фізично відчутною. Потім Елен порушила її своїм дівчачим голоском. «Ну гаразд, не виходь із себе, Ганні, крихітко, вірю тобі. Але, Боже мій, невже тобі не хочеться? Я маю на увазі, як ти дізнаєшся до весілля?» «Добре тобі з цим мужиком чи ні? Він може виявитися нікчемним у ліжку, адже ти збираєшся спочатку спробувати з ним, хіба ні?» «Зрозуміло – ні». Цього разу довго мовчала Елен. Потім незаперечним тоном, у якому прозирали нотки захоплення, вона сказала, «Тоді тебе цікавлять лише його гроші». Я зустрічалася з Алленом півтора місяці, і весь цей час думала, що він бідний дрібний страховий агент. Знову мовчання у слухавці. Тоді, чорт забирай, значить ти одна з цих фргідних баб? Думаю, що ні. Що ще задумаю? Може, запевнятимеш мене, що ти не займана? Алло, Ганно, ти мене чуєш? «Боже мій, б'юся об заклад, що справді не займана!» «Ти кажеш так? Наче це якась хвороба!» «Та ні, звичайно, але в 20 років більшість дівчат уже не...» «Чорт! Я хочу сказати, раз ти дозволяєш мужику підбивати під тебе клини, ти сама хочеш, щоб він тебе трахнув, і не можеш чекати!» «Значить, доджіно, ти відчуваєш такі ж почуття? Ну, ясна річ!» Я навіть не закохана в нього поки що, але можу і закохатися. «Сривай, хай мене час», – втомлено сказала Ганна. «Спробую завтра увечері. У Мартініці буде прем'єра». «У тебе з ним призначено побачення?» «Ще немає. Зателефоную йому завтра до контори і призначу». «Елєн, ну чому не почекати? Чого?» «Надай йому можливість зателефонувати самому. А що, якщо я чекатиму, а він так і не подзвонить? А ж ти не стала б зустрічатися з ним, знаючи, що ініціатива виходить тільки від тебе, правда?» Їй було чути в слухавку, як Елен позіхає. «Чому пи ні? Іноді доводиться привчати мужика, щоб він звік до тебе. Байдуже, хотів він тебе з самого початку чи ні?» Ганна розуміла, що Джіно не може не зустрічатися за дель три вечори поспіль, але найбільше їй не хотілося, щоб Елен принижувалась. «Елен, зроби мені ласку, не дзвоні завтра, Джіно, дай йому можливість подзвонити самому тобі. А якщо він не зателефонує?» «Може, й не задзвонить. Він може не дзвонити кілька днів або навіть тиждень». «Тиждень? Ну ні, так довго чекати я не можу. Так, може, тобі й не доведеться? Але спробуй. Не дзвонити, бо дай завтра. Можливо, Джино просто не може зустрічати дні поспіль». «Ну, гаразд», – зітхнула Елен. «Тільки все одно я вважаю, що мій варіант кращий». Дай йому один день, щоби подзвонив мені сам. От тільки мені хотілося б піти на цю прем'єру у Мартініці. Хіба тобі більше нема з ким піти? О, у мене завжди хтось знайдеться. Мій модельєр піде, чи Бобі Іві, мій акампаніатор. Але вони обидва блакитні. Ось у чому невдача. Справжніх чоловіків зовсім не лишилося. Гоміків повно, а мужиків ні». Терпіти не можу йти на прем'єру із блакитним. Все одно, що начепити на себе плакат – це все, що я зуміла знайти. А я завжди думала, що вже ти можеш вибрати собі будь-кого, кого тільки забажаєш. Тож кожна думає, коли вперше потрапляє до Нью-Йорка. Так воно і було в старі добрі часи, коли був «Сухий закон». Напевно, правильно зробили, що його скасували та спертне дозволили продавати відкрито. Але ті часи були чудові, були шикарні місця, такі як клуб «Парк Авеню». Ха-ха, нині нічне життя вже не те. Ех, любила ж я ті дні, все роздягнешся, у парк казино сам Еді Дучин. Всі столики біля естради були зайняті гуляками з найвищого світу. Снідати їздили в Гарлем. Тоді Тоні нічого не варто було давати по 50 доларів на чай. А зараз, якщо мужик суне тобі четвертак, щоб ти збігала в туалет і дала там на чай, він уже вважає себе великим марнотратом. Боже, як я любила цього Тоні. Ось хто був справжній чоловік. Я думала, що єдиним, кого ти любила, був Френкі, як ти казала. Так воно і є. Тоні був чудовий, шикарний мужику-ліжку, але в душі наволоч. Френкі був добрим. Добрим і...» Елін раптом розплакалася. «Ах, а ні, я справді любила Френкі. Слово честі. Він був єдиний, кого я любила». І ось, він уже помер. Але, Елен, принаймні один раз у житті в тебе було справжнє почуття, розгублено пробурмотіла Ганна. Думаю, що так. В голосі Елен почулася радість. Думаю, мені пощасило в житті, що в мене був один чоловік, якого я любила по-справжньому. Є жінки, які проживуть життя і жодного разу не заснають нічого подібного. «А Генрі, ти не любила?» «Що ти маєш на увазі?» «Ну, ти була закохана в Генрі Беламі, так?» Ганна чомусь відчула, що сказала зайве. «Це він тобі сказав?» Холодно спитала Елен. Ганна була вражена тим, як надзвичайно різко змінилася інтонація Елен. Миттєво їхня дружня довірливість зникла. Наче її не бувало. «Ні». «Я просто здогадалася з того, з якою теплотою він говорить про тебе», – відповіла Ганна. Голова в неї розколювалася від замішання плутанини в думках та втоми. «Гей, почекай хвилинку. Господи, та ти уразлива?» «Звичайно, я знала Генрі давно. Але чому люди не можуть забути про це? Ми з ним спали, але це нічого не означало, принаймні для мене». Я ніколи не чіплялася за нього у цьому сенсі, просто була молода. А Генрі був потрібен мені для кар'єри. І не було нікого іншого, з ким мені можна було б вийти. І та нуда Біса – це давня історія. Я взагалі іноді забуваю, що у нас з ним щось було. Але він, як і раніше, веде мої справи, тому заради Бога не надумай сказати йому про це». «Що ти, Елен? Навіщо я говоритиму йому? Генрі мені подобається. Я ні за що ні зроблю йому боляче». Чути було, як Елен позихнула. «Цікаво. Якось приблизно рік тому ми з ним кудись пішли разом. Настрій у мене був паршивий. І коли ми повернулися, Генрі зайшов до мене. Та й вирішили спробувати, згадати старе. Нічого не вийшло». Я не змогла прикинутися, а Генрі? У Генрі не вийшло. Що ж, зрештою, Генрі не молочає. Йому вже за 50. Думаю, йому треба добре постаратися, щоб у нього встав. Ганна ледве зуміла приглушити збентежений вигук, що вирвався в неї. Але ж Джино теж за 50, сказала вона. Він італієць. А у цих макаронників усередині справжня кочегарка. У ліжку з італійцями ніхто не зрівняється. Ух, цей Джино, не можу чекати. Слухай, подзвоню на я йому прямо зараз. І побажаю добраніч. Нехай побачить мене у вісні. Елєн, у жодному разі. Нині чотири години ночі. Ти розбудеш його. А ось і ні. Тому що прямо зараз зовсім несподівано я подумала про нього. Знаєш, що це означає? Це означає, що він теж думає зараз про мене. Коли ось так несподівано раптом згадуєш когось, це означає, що людина думає про тебе цієї хвилини. Це не було несподівано, твердо сказала Ганна. Задушевний голос Елен знову переконав її у міцності їхньої дружби. Ось уже майже бита година ми з тобою, про що тільки не говоримо, у тому числі і про Джіно. Ти просто не мусиш йому зараз дзвонити, Елен. Ну, гаразд, пообіцяла їй Елен. Послухаю тебе. Чекатиму, поки він не подзвонить мені сам. Оце правильно. Окей, янголятко. Голос у Елен був уже сонний. Побалакаємо завтра. Приємних тобі снів. Минуло три дні, а Джіно так і не зателефонував. Елен з натиском повідомляла про це Ганні кілька разів на день. Дзвонила їй на роботу. Дзвонила, коли Ганна переодягалася, йдучи на побачення з Аліном, Дзвонила і о другій годині ночі. Нілі, теж дошкуляла їй, просила порад. Вона збиралася їхати до Брукліна, вечеряти в сім'ї у Мела. Вона витягла шафи весь свій гардероб, і Ганні довелося допомагати їй у виборі одягу для такого випадку. Нілі зрозуміло вважала, що для такого випадку сукня з яскраво-червоної тафти підходить якнайкраще. Їй просто хотілося вкотре переконатися. Вона почала бурхливо сперечатися з Ганною, коли та почала наполягати на вовняній коричневій сукні. Та що? Адже йому вже два роки. Їхні суперечці, здавалося, не буде кінця. Все ж таки Нілі здалася і пішла в коричні висукні, так і залишившись, однак, при своїй думці. У конторі тільки й займалися справами, пов'язаними з постановкою шоу Еда Холсона на радіо але Ганну надихала і приємно збуджувала вся ця метушня діяльність довкола неї. Вона була поглинута своєю роботою. Вона була потрібна Генрі. Вона була потрібна Елен та Нілі. Вона робила зараз сходження на свій Еверест. І свіже повітря було чудове. Вселяло в неї енергію і бадьорість. Нічого, що будь-якої миті можна зірватися в бездонну прірву. Зате це було справжнє життя, а не просто животіння, коли тільки спостерігаєш збоку. На четвертий день мовчання Джино Елен заявила, що настав час робити якісь дії. «Послухай, мені начхати на те, який він зайнятий!» – кричала вона в слухавку. «Якщо мужик клеїть тебе, то може він принаймні зателефонувати і сказати привіт!» «Ну, можливо, я помилялася. Я маю на увазі, може він до тебе байдужий?» – обережно почала Ганна. Аллен уже мав квитки до театру. Було пізно, і їй хотілося встигнути додому переодягнутися. «Він клеїв мене. Я ж відчуваю!» – уперто твердила Елен. «Я йому зараз подзвоню». «Елен, будь ласка, не…» «Знаєш що?» Прибережи свої паради для іншої дорепи. Я послухалася тебе і лишилася ні з чим. Але ж ти сама казала, що якщо ти йому не байдуже, він подзвонить. Терпляче застерігала її Ганна. Я все надто затягнула. Якби подзвонила йому раніше, то зараз він уже звик би до мене. Бог ти мій, усе життя зі мною так. Завжди отримую стусани в дупу. Вона заплакала. «Слово честі, Ганно, стоїть мені з чоловіком по-доброму, як він кидає мене. Я переживаю це сильніше будь-якої жінки на світі. Я нічого не маю. Одна тільки робота, робота, робота. Роблю всім гроші, а сама така самотня. Я думала, що подобаюсь, Джина. Ти теж так сказала того вечора в Марокко. Чому він не подзвонив мені, Ані? Усім своїм серцем Ганна потяглася до цієї жінки. Вона відчувала себе відповідальною, адже це вона познайомила їх. Джино надходить. Поводиться погано, жодного разу не зателефонувавши. Нічого з ним не трапилося б, якби він зустрівся з нею хоч іноді. Він має вважати це за честь. «Елен, почекай ще один день, будь ласка». Того вечора після театру Ганна запропонувала Аліну піти до Марокко. Джино, як завжди, сидів за своїм столиком. Побачивши їх, він з властивою йому експансивністю замахав обома руками і наполіг на тому, щоб вони сіли до нього. Адель вся сяяла щастя у своїй новій шубі, по-господарськи тримаючи Джино під руку. Ганна раптом сама вразилася з того, що вона має намір здійснити. Адже вона зовсім забула, наскільки гарна Адель. До них п'ятців Ронні Вульф. Адель заговорила про новий нічний клуб, що відкривається наступного дня. Джино з бурхливим ентузіазмом одразу ж вирішив провести там вечір, запросивши Ганну та Аліна. Йти сьогодні до Марокко було помилкою. Ну, навіщо, питається, вона прийшла сюди? Невже сподівалася на те, що, побачивши її, Джіно згадає про Елен. Дивлячись, як його рука песить плече Аделі, Ганна подумала про Елен і її поглачали обличчя і фігуру, що похитнулася. Їй стало до болю. Шкода, ту зірку. Ходімо, Ганно, потанцюємо з тобою. Джино підвівся височуючи над столом усім своїм великим тілом. Жодного разу ще не танцював із нареченою свого сина. Він підморгнув Роні Вульфу. Не можна опускати таку можливість. Зробивши коло по всьому майданчику і кивком привітавшись з усіма знайомими, він тихо, промов... тихо промовив. Слухай, Ганно, ти маєш надати мені послугу. Допоможи мені позбутися цієї дамачки лоусон. Не розумію. Ганна намагалася, щоб її голос звучав якомога природніше. Вона дзвонила мені сьогодні ввечері, хоче знати, коли ми з нею знову підемо кудись. Уявляєш, мала нахабство запитати, чи не захворів я, раз не дзвоню їй. Але чому ти не подзвонив їй? Я думала, вона тобі подобається. Звичайно, вона хороша людина. Свію дошку хлопець. Мені подобалося бути з нею на людях. Вміє посміятися і сама з гумором. Я би знову не проти піти з нею кудись, якби це було все, чого вона бажає. По-моєму, говорячи це, ти маєш на увазі щось таке, чого насправді не існує, незворушно промовила Ганна. Ганна, він понизив голос. Не хотів тобі цього говорити, але ти повинна знати, інакше просто не зрозумієш. Після того, як того вечора ми відвезли додому спочатку тебе, а потім Алєна, ця стара розпусниця доторкнулася до мене за статеві органи і почала запрошувати зайти до неї випити. Я прикинувся, що нічого не зрозумів. Чорт, ледве забрав від неї ноги. При цьому спогаді його всього пересмикнула. А на мою думку, вона приваблива, непереконливо промовила Ганна. Ти так кажеш тому, що за, вікно, за віком вона тобі в матері годиться, а ти поважаєш старших і поважаєш її талант. Але слухай, Ганно, для чоловіка вона неприваблива. Звичайно, коли вона співає на сцені, про неї нічого поганого не скажеш. Але коли йдеться про захоплення, він метнув погляд на Адель, що сидить за столиком. Тоді мене цікавить тільки тіло, яке я стискаю у своїх обіймах. Дихання у Ганни почастішало. Сама думка про те, що Елен зазнає такого приниження, що її цілком, повністю і безповоротно відкидають, була не серпна. Мене трохи часу, Трупа поїде цим шоу на гастролі з попередніми виступами, і Елен, можливо, забути його. Але зараз на карту поставлена гордість Елен. «Дивуюся я тобі, Джино», – тихо сказала вона. «Така людина, як ти. Людина, яка створила цілу фінансову імперію. І хочеш сказати, що можеш закохатися в дівчину тільки за її миловидне личко? Адже... Елен Лоусон – жива легенда. Вона така особистість, така знаменитість, що ти маєш пишатися, коли тебе бачать із нею. Вона – людина справді великого масштабу. Послухай, Люба, ти все зрозуміла неправильно. Хто і що говорить про кохання? Думаєш, я закоханий геть у ту розфофирену дівчину? Закоханий я був лише раз». У матір Аліна, Це була справжня леді. Але коли про кохання починає думати чоловік у моєму вісці, він просто шукає неприємностей на свою голову. Кому зараз потрібне кохання? Мені просто потрібна дівчина з гарненьким обличчям та класною фігуркою. І зовсім ні до чого, щоб вона була кмітливою чи живою легендою. Потрібно, «Щоби вона просто добре виглядала і задовольняла мене. А те, що належить мені, я уплачу кількома хутряними манто і бряскальцями. Нехай відчує себе щасливою!» Він зназав плечима. «А чого мені потрібно від Елен Лоусон? Вона як розлючений бик. Так що, Ганно, надай мені послугу!» Допоможи позбутися її, інакше я буду змушений образити її. Але ти поїдеш до Нью-Хейвена на її прем'єру? До Нью-Хейвена? адже ти сам запропонував. Навіть обіцяв. Нью-Хейвен. Чорт, це ж кілька годин поїздом. Я, мабуть, здорово тоді накачався. Слухай. А вона ж не дуже і хотіла, щоб ми туди їхали. Скажи їй, що я приїду до Філадельфії. Щоправда приїдеш? Ні, але ж до цього ще дуже довго. На той час я щось придумаю. Ні, Джино, вона моя подруга, і я не стану її обманювати. Гаразд, тоді сам їй скажу. Скажу, що вона стара корова, і нехай дасть мені спокій». «Якщо зробиш це, я ніколи тобі не пробачу». Голос у Ганни був тихий, але очі потемніли від гніву. «Ганно, Ганно, чого ти хочеш від мене? Робити їй боляче я не хочу, але й розігрувати із себе закоханого в неї хлопчика-шанувальника теж не можу. Ти можеш поїхати до Філадельфії на прем'єру, а потім що? Це тільки підбадьорить її». Я не стала б ставитися до цього серйозно. Ти дуже привабливий чоловік, але, по-моєму, навряд чи Елен стане рвати на собі волосся від того, що ти знехтував нею. Справа просто в тому, що я познайомила вас. І ще я вважаю, коли даєш обіцянки, їх треба виконувати. Коли її шоу піде на Бродвей, тобі доведеться Висаяти довжелезну чергу до службового входу, щоби побачити її. Окей, окей. Боже, борони, щоб я загострював стосунки з майбутнім членом моєї родини. Умовимося з тобою так. Я їду до Філадельфії. Є один нічний поїзд, на якому можна буде повернутися до Нью-Йорка до ранку. Але тільки якщо ти обіцяєш доти позбавити мене від неї. Домовились. Добре, Джино, домовилися. З Елен довелося набагато складніше. Ганна вигадала історію про те, що Джино зараз надто зайнятий якоюсь новою фінансовою угодою і не може зустрітися з нею, але обов'язково приїде на прем'єру до Філадельфії. Що ти мені тлумачиш, ніби в нього по горла справ з якоюсь там фінансовою угодою, вигукнула Елен. А я, по-твоєму, чим займаюся картоплю чи що? Але ж ти сама хотіла, щоб він поїхав з тобою до Філадельфії, а не до Нью-Хейвена. Так, але тільки все це тріпотіння щодо угоди. Знаєш, якою б зайнятою я не була, але якщо мені хтось подобається. Я оберу час зустрітися із ним. «Ну, тоді забудь про Джино», – втомлено відповіла Ганна. Не варте він усіх цих переживань. «Але ж мені потрібен чоловік, а в мене нікого немає, а ні», – вона понизила голос. «Тому мені просто необхідно потримати джину. «Елен, а може Джино не потрібна посійна жінка?» «Ні, точно потрібна. Я розкопала про нього всю підноготну. Він зараз із однією хористкою. Здорова така дівчина, Адель, здається. Ти знаєш про це?» «Ясна річ, читаю в газетах. Але слухай, він зустрічався двічі зі мною, а сам був ще із нею, адже так? Тому ясно, до неї він особливо не палає». Я чула, він із нею вже майже півроку, але ж ти бачиш, він не пропонує їй залишити виступи, щоби весь час бути тільки з ним. Отже, я вважаю, він уже цілком дозрів, щоби змінити партнерку. І нею стану я. Нам з ним обом було так здорово ті два вечори, що ми провели разом. Я точно бачила, він до мене не байдужий. Думаю, що він може... Трохи боїться того, що я така знаменитість, що моє ім'я стало легендою і всякої там дурниці. Подзвоню я йому прямо зараз. Елєн, що ще, Бога заради? Ну, відповість ні, і я не побачу його сьогодні ввечері. Адже від того, що так сидітиму, склавши руки, він до мене швидше не приїде. Елєн, він приїде до Філадельфії. А звідки я знаю, що це так? Бо ми з Адлером теж їдемо, обіцяю тобі, він там буде. Окей, голос у Елен знову пожвавішав. Може, це й на краще. Найближчі 10 днів будуть у мене пеклом непроглядним. А після прем'єри у Філадельфії закотять пишний банкет. Ми ж Джіно тільки відзначимо там якнайшвидше, а потім відразу змиємося до мене в люкс і трахнемося там. Ой, гані, дай мені тільки затягнути його в ліжко. Весь тиждень перед днем старту, як Нілі назвала день прем'єри в Ньюхейвені, був суцільним і безперервним божевіллям. У конторі йшли незлічені істеричні засідання щодо постановки шоу Еда Холсона Раз у раз приходили сценаристи. Елен дзвонила по кілька разів на день. Іноді просто побалакати, але найчастіше поскаржитися на Джино. Він стерчав у Марокко з Аделью три вечори поспіль. Їх там бачив модельєр Елен. Як тоді його фінансова угода? Але Елен, він же міг зустрітися з нею лише після 11 -ї. Можливо, вони просто разом випали та й годі. Щоб швиденько випити, я би сама з ним зустрілася. Впевнена, що він надто високої думки про тебе, щоби насмілитися пропонувати тобі зустріч ось так, поспіхом. І ось посеред усієї цієї гармедери на повний зріст встала постать Аліна. Оскільки Елен тимчасово перестала маячити з поміж них, у тому відносинах відновилася колишня легка невимушеність. Вони сиділи в лелека клубі. Ганна недбало помішувала дерев'яною паличкою у себе в шампанському, даючи, що губить його. Раптом Ален запитав. «Ганна, скільки ще ми будемо тягнути? Що ти маєш на увазі?» коли ми одружимося. Одружимося? Вона повторила це слово абсолютно безбарвним голосом. Ну, це ж було основною ідеєю. Але, Ален, я думала, ти розумієш. Я хочу сказати. Я сказав, що зачекаю. І я чекав цілий місяць. Ален, я не хочу виходити заміж. Мені в його очах з'явився дивний вираз. «Мені хотілося б дещо з'ясувати», – вів він далі, – «просто, щоб усвідомити собі, тобі неприємне заміжжя чи я сам? Ти ж знаєш, що є приємний мені. Я вважаю тебе дуже добрим». «О, Боже!» – просагнав він. «Не можеш я сказати, що люблю тебе, якщо це не так?» – жалібно сказала вона. «Скажи мені ось що, чи любила ти взагалі когось?» «Ні, але ти вважаєш, що здатна взагалі покохати? «Звісно, але ж не мене». Вона знову завадила шампанське паличкою і не в силах витримати його погляду, Стала вивчально дивитися на бульбашки, що піднімаються. «Ганно, на мою думку, ти боїшся сексу». Цього разу вона глянула йому в очі. «Напевно, зараз ти почнеш говорити, ніби в мені щось не прокинулося, що ти все зміниш». «Саме так». Вона відпила шампанського, щоб відвести очі від його допитливого погляду. «Тобі, мабуть, уже говорили це раніше». Сказав він. Ні, я чула таке у дуже поганих фільмах. Діалоги часто здаються банальними, тому що вони реалістичні, найпростіше насміхатися з правди, справди? Так, правди, яка полягає в тому, що ти боїшся життя і боїшся просто жити. Ти справді так думаєш, тільки тому, що я нервуся за тебе заміж. На її обличчі промайнула проба усмішки. «А ти вважаєш це нормальним? Дожити до 20 років і все ще бути незайманою?» «Невинність? Непотворність?» «Ну, в Лоренцвілі, можливо, і ні. Але ж ти завжди запевняла мене, що не хочеш бути такою, як його мешканці. Тому дозволь, наведу тобі деякі факти». У 20 років більшість дівчат уже не, не, не займана. До того ж, більшість, більшість із них лягали в ліжко з хлопцями, за якими вони зовсім не божеволіли. Їх штовхнуло на цю елементарну цікавість і природний статевий потяг. Думаю, у тебе не було навіть хлопця, з яким би ви постійно зустрічалися і цілувалися щосили. Звідки ж ти знаєш, добре це чи погано? якщо жодного разу не зазнала цього. Хіба ти ніколи не відчувала жодних бажань, жодних почуттів? Чи існує на світі хоч хтось, з ким ти колись була розкутаю? Чи укладала когось у свої обійми? Чоловіка, жінку, дитину? Ганна, я мушу достукатися до тебе. Я люблю тебе і не можу допустити, щоб ти перетворилася на чергову типову англійську «стару діву». Він узяв її руки у свої. «Слухай, забудь на хвилину про мене. Хіба немає нікого, хто б був би тобі небайдужий? Іноді хочеться струсити тебе і подивитися, чи можна пробудити в серці хоч якесь почуття. Ось на цій самій особі з ідеально правильними рисами – «Хіба минулий четвер? Був тобі порожнім звуком?» «Четвер?» – вона почала гарячко варитися в пам'яті. «Це був день подяки, Ганно. Ми відзначали його у 21. Господи, та чи можна тебе хоч чимось прийняти? Я сподівався, ти запросиш мене додому до Лоренцвіла на день подяки. Хотів познайомитися із твоєю матір'ю та тіткою». Комусь треба було залишитися в конторі в п'ятницю, а міст Енберг поїхала до Піцбурга відвідати своїх. «А як же ти? Адже ти єдина дитина у сім'ї. Хіба ти не близька зі своєю матір'ю? Що вона думає про нас? Ти хоч усвідомлюєш, що жодного разу не розповідала мені про неї?» Ганна знову пограла паличкою. Спочатку вона писала раз на тиждень. Але відповіді, що приходили від матері, були вимученими і писалися швидше за обов'язки. Тому Ганна незабаром припинила писати. Матері було рішуче нецікаві ні Нью-Йорк, ні Нілі та Генрі Беламі. Я зателефонувала матері після того, як газети роздзвонили про наші заручини. І що ж вона сказала? Ну що ж, Ганно, очевидно, ти знаєш, що робиш. У Лоренсвіллі всі знають про це з бостонських газет. Я вважаю, що в Нью-Йорку всі чоловіки стоять, стоять один одного. Нікому нічого не відомо про їхні сім'ї та родичів. Думаю, що він не рідний тим куперам з плімоту. Ганна мовчала. Сказала, що я, мабуть, знаю, що роблю. І, як завжди, вона була неправа. Коли я познаком... познайомлюся з нею? Не знаю, Ален, Ти маєш намір працювати у Генрі Баламі все своє життя? Це межа твоїх мрій? Ні. Чого ж ти хочеш, Анно? Не знаю. Знаю лише, чого я не хочу. Не хочу повертатися до Лоренцвіла, Краще вже померти. І всю пересмикнула. «Не хочу виходити заміж, доки не полюблю. А я дуже, дуже хочу покахати Ален, Пристрасно хочу. І дітей хочу. Дівчинку. Хочу любити її. Бути близькою до неї». Він широко посміхнувся. «Славне моє дівчисько, Ніколи ще ти не розкривалася переді мною настільки за весь той час, що я тебе знаю. У нас буде донька, тепер жодних заперечень. Він обережно підніс палець до її губ, коли вона спробувала щось сказати. І ця донька навчатиметься у найкращих школах і обертатиметься у вищому світі. Та з твоєю зовнішністю і своїми вихованнями я зберу навколо нас таких людей, які будуть гідні нас. Найму спеціального секретаря зв'язків із пресою, і ми. Чудово обіграємо твоє походження та виховання. Ось побачиш, у нас із тобою все буде по-іншому. Ньюпорт, Палмбіч і Добіса, Майамі, Добіса, Копу. Ай, але я не люблю тебе, Ален. Ти нікого не любиш. Але я помітив іскру в твоїх очах, коли ти говорила про те, що хочеш покохати, Хочеш мати дитину – «Це потаємне. Воно приховано там, у самій глибині. Воно тільки чекає, щоб вийти назовні. Ти належиш до того типу жінок, які робляться несамовитими в ліжку, варто їм тільки скуштувати цього та увійти у смак». «Алін!» – він усміхнувся. «Гаразд, не відкидай того, чого жодного разу не пробувала. Не люблю хвалитися». Але досвід у мене є. Я зможу розпалити тебе. У моїх обіймах ти проситимеш ще й ще. І я ще маю вислуховувати таке. Добре. Ні слова більше. Не натискатиму на тебе з одруженням. Доріздва. Тоді призначимо число. Ні, Ален. Я завжди домагаюся, чого хочу, Ганно. А хочу я тебе. Хочу, щоб ти кохала мене, і ти покохаєш. А тепер жодного слова про це до Різдва. Все це було у вівторок. У середу весь склад небесного хіта виїхав до Ньюхейвена готуватися до прем'єри, що була призначена на п'ятницю. У четвер, Генрі Беламі сказав Так, до речі, Ганно, завтра годинним поїздом ми їдемо до Ньюхейвена». Я забронював тобі номер у готелі Тафт мені. Хіба ти не хочеш поїхати? Ми з Лаяном повинні організовувати прем'єру, і я вважав само собою зрозумілим, що тобі захочеться там бути. Зрештою, Елен, твоя подруга, і ти у приятельських стосунках із крихтою Охара, яка теж зайнята у шоу. З радістю поїду. Я ніколи не була на прем'єрі. Ну, тоді пристебний прив'язний ремінь, бо прем'єра у Нью-Хейвені – це щось виняткове.